Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole De la literatură la teatru Locul unde nu s-a întâmplat nimic sau Târg moldovenesc din 1890 de Mihail Sadoveanu, dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Cantă cu zin, ca să a fost în Dacă poftiți, domnule maior, am și un pahar de vin, ceva mai bun decât în localul unde v-ați oprit după vânătoare. Da. Știu că în asemenea împrejurări joacă un rol însemnat atmosfera, dar eu nu vă pot pune la dispoziție nici ochi de față, nici lautari. Cel mult, madama Roza va improviza imediat. Ah, da, da, da, da, da. E, efectiv, În biroul acesta, singurată cum mi-ați făcut cinstea săpășit, sunt doar cărți, ecouri și epave ale altei lumi. Ele mai au o singură datorie de împlinit, să divulge lumii istoriei adevăr. Leau mama, mă, tată, de ce m-a că pa să știi că prințul ne ține iar conferința lui. Din potrivă, Eu. din, din capitane Agapie Cataramă, vă sfătuiesc să gustați vinul, și să Am să mă silesc și eu să vă țin povară și încă n-am mâncat asta seară. Ah, dacă eu prins n-am mâncat, atunci ați în la dispoziția domniei sale. Ce ce mie? Eu spun că mai doresc ca mănc o frituriță. <fie> se poate, se poate. Să trecem atunci în sufragerie. Rosa. Da. Roza Roza, vezi ce le mai trebuie și ce mai este necesar prietenilor noi. Mai cu deosebire majorului orta. <laughs> Deși mi te adresez cu atâta referență, află domnule cataramă că nu recunosc altă noblețe decât a caracterului și a inteligenței. Strămoșii mei au pierit în negura timpului. Am consimțit să mă înmormântez în această capitală de județ din nordul Moldovei în locul copilăriei și în casele părintești. Chipurile lor vechi sunt acolo pe perete. Da, da, da, da, le vedem și le admirăm cu respect. Da, da, da, da. Ceea ce mi-am propus... <laughs> și iată, domnilor, că nu veți scăpa de obișnuita mea <laughs> conferință, cum spune da. capitanul Agafii Cataramă. Ceea ce mi-am propus, deci, este o muncă obscură de observație unimuțioasă a un exemplar de aglomerație urbană care trebuie neapărat fixat într-un manuscris. M-am aprovizionat cu teancuri de voi albe, cu penițe fine și condeni de mănoase. Ce este un asemenea târg moldovenesc? E necesar neapărat să se știe, căci mâni nu va mai fi. În orice caz, nu va mai fi ce este astăzi. Vă întrebați, poate, ce mă reține aici, în acest târg, fără stil, fără plan și fără caracter, în loc să evadez, să mă detașez de aceste locuri, știu că până la ceasul morții le voi privi din față și din profil, le voi lua pulsul și le voi pune diagnoza. Foile albe așteaptă doar să fie scrise. Numai așa târgul copilării mele va înfrunta amintirile și uitarea. Târgul unde nu se întâmplă niciodată nimic, unde fatalitatea supune totul sub viscoli cenușiu. Aici sunt descuse dramele, exploziile și neprevăzutele. Na, na, na, na, totuși astăzi s-a petrecut un eveniment. Ah, a? te gândești la iepurile pe care l am împușcat. <laughs> Ei, m-am mărturisit, este întâiul din viața mea. Nu, e, se, se poate. Va se poate, domnule mai orortac, se poate, e întâiul. Înțelegeți dumneavoastră că asta e ceva ca o nouă tinereță. Până acum mă îndoiam de mine însumi. Acum nu vă mai îndoiesc. De aceea v-am și rugat să veniți pentru a sărbători o atât de trecătoare victorie. Poate, poate v-am plictisit cu dizertația mea despre târg. Deci. Voi conchide că la noi în acest fan de sieclă o lume fericită pentru că n-are nicio preocupare. Toți își duc viața cu ușurință și fără aritmetică. Eu singur îmi scornesc tot felul de răutăți. Am făcut greșeala. Să producă aceleași nelinii și în capul unei biete fete, față de care am acum o răspundere. Fiind aceasta cu ochii magnifici, e condamnată la ceva mai rău decât moartea. Sunt în ea elementele altei evoluții. Mâini totuși va fi soția unui copis de prefectură. Ce va face ea într-o asemenea lume... Cum își va echilibra viața când ceea ce îi trebuie ei e dincolo de orizont? A, nu, nu, cumva e vorba de domnișoara mazul. E eleva dumneavoastră și a doamnei Aglaia Arginal. Ei bine, da, e vorba de... Dar e da da, da da. Ce vrei să fac cu asemenea delicată făptură în târgul nostru? Cu dispozițiile fine ce le dovedește pentru muzică și pentru literatură. O situație fără îndoială tragică. Poate mai bine ar și rămas în lumea ei pentru pe ta, ce vrei să facă? Sau bate mai bine ce ar trebui să facă? Păi să nu facă nimic, prințule. Să se mărite. Cum? Ai spus ceva, capitane? Da, da, da, am spus, prințule. Și chiar are să se mărite. Putem vorbi în liniște că domnul uror Ortac doar mi răpâs de vie și de emoții. E imposibil. E imposibil. E imposibil. Să nu-mi spui mie A, Nu, nu. Nu, nu spun fleacuri deloc. Eu știu că aș mai mânca puțină brânză. Dar pof poftim, poftim. Da, așa. E, apoi, nu spun fleacuri deloc. Eu am aflat vestea de la domnul Maior chiar astăzi. Fericitul câștigător e dumnealui în persoană. <hie> Nimic de spus. Fata e cât să poate de bine. E, să-nai nicio grijă, prințule. Are să găsească ce trebuie. Roza? Da. Nu mă întorc la dejun. Bine, domnule. Doamna Argintar mi-a trimis o gentilă invitație. <totipără> Așteptam, Lai. Dopadă acest randajer terziu pe care dăm voie să-ți îl treceam. Da, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, doamnă Argentar. și cunoaște probabil că n-am dormit bine. Ai, și din ce fricină, mă rog, nu dorm oamenii bine? Câteodată din fricină că așteaptă în zadar, scumpă doamnă. No, cum meu o domnă. N-ai idee, ce plăcere îmi produc cuvintele dumneavoastră. Hai să Da. Ne punem puțin de la dăpost de, de ochii vecinilor. Dacă veneai cu un săr de ce azi mai devreme, să știi că ai pe soțul meu. Da? Generalul, da. A plecat? Da, da. Și ar fost bucuros să te vadă ca să-ți ceară părerea în privința operației de la picior. Mm, da, da. Eu am insistat să se ducă neapărat la Viena. Deși nu mă jenează cu nimic, pentru că el este un foarte bun prieten și aș putea accepta chiar că știe de legătura noastră. Totuși, nu mi-ar displace să rămânem în toamna asta singuri, noi doi, o lume de zile. Da, da, aș fi încântat, frumoasă doamnă, deși... Ar trebui să fiu sincer. spune spunem imediat, te rog. Mm. ca una nu va fi ceva plăcut. De aceea mi s-a bătut pe la bastângă dimineața asta. Trebuie să fiu sincer și să-ți comunic un lucru dezagreabil. Așa cum o fac adesea față de mine însumi. spune, spune. Nu e ușor de spus. Vezi, frumoasă, doamne, ne-am cunoscut sub un cer fericit. Capri... Apoi altă vacanță, singur la Veneția, Pompeii. <răzări> în acele decoruri clasice, strângerile de mână sunt altceva și vorbele au o altă rezonanță. Sentimentul se amplifică brusc, hrănit de seva amintirea altora. Acolo, scumpa mea Monaliza, simți în tine toată poezia de dragoste a veacurilor, pe când <răzări> aici, <răzări> aici unde joacă fulverile și nesiguranțele, iubirea se restrânge în sine și se dezbracă de toate. Un târg în care, iată mă, că repet laiz motivul meu comic, un târg în care nu se întâmplă niciodată nimic. Știu, ah, știu, dar în definitiv, o iubire nu trebuie decât să se restrângă în sine, așa cum spunea. Mm. Pe dumneavoastră, jignește atmosfera aceasta de provincie ploată. Toți ochii te pândesc și te împung. Toată lumea crede a ști că la cutare ceas, o doamnă, s-a aflat în odaia domnului Cantacuzi. Da, da. O odaie care are două mari ferestre la stradă. Și cu toate acestea, domnule Lal, eu îmi păstrez toate amintirile acelor ceasuri delicioase. Toate. Da. Și când m-am substituit destinului și am făcut lui Argentar surpriza galonului de general și comanda unui regiment Moldova de Nord, să știi că am lucrat cu minte. Am simțit că trebuie să-mi apăr acest ultim bun. Ai ah, făcut bine, frumoasă doamnă. Eu nu știu, ești sincer în această apreciere? Foarte sincer, foarte sincer. Atunci nu i nevoie să cer declarația de rigoare. Nu e nevoie. Eh, cu toate acestea, să o cer. Să scump eu nu am nevoie de coruri clasice și de fraze romantice din carte. Și știi foarte bine că intimitatea noastră nu se străvește neapărat așa cum își imaginează târgoveții scandalizați. Eu pot să stau și corect îmbrăcat lângă bărbatul meu. Afecțiunea mea e mai profundă și mai complexă decât își chiar ea. Da, e. Te fac într-una prostie. <gătă -i> Asta este mai mult din pricina ta. A, mă îndoiesc pentru că câteva... tu. Nu, să știi că e din pricina ta. E nevoia de a te păstra. Asta e viclenia Poate de la tine la mine nu este de fapt alte legătură Dar mie mi-e drag tot ce este mai mic și copilele însclădine. Mi-i, dragi ochii tăi, de o mare gerime care caută mai mult înăuntru. Călăuziți de altceva decât de contingențele brutale ale eu apreciez și plăcerile tare cele mai evidente, care sunt meditația și lenea sau melancolia. Le plăti greu. Curistipa totală a unei mare de. Okay. Da, dar ești neprevăzut și ca un copil de bun. Dar în același timp tu ești de un egoism nemaipomenit. Eu, egoistă! Asta n-am știut. Păi tot. Sigur că n-ai știut-o și n-ai să știi niciodată, dar tu ești un mare egoist. Eu! Da! Nu mai protesta nu să adresez niciun reproș. Dacă nu te-ai simțit bine, dacă erai plictisit seară atunci de ce n-ai venit până aici? Am avut musafir pe și mei de vânătoare. Da. Pe maiorul ortax și pe capitanul Cataramă. Știi, ieri după amiază am împușcat un iepure. Nu, da, dar după ce ți-au plecat musafir. Tu trebuie să faci o plimbare. Au plecat târziu. Ah, bine. Pe lângă iepure am adus și doi sitani. Și totuși ar fi trebuit să vii vezi. Ai avut pe cât înțeleg nu numai motive de bucurie. Și totuși când ai sosit, tu părei contrariat. De aceea te-am întrebat ce se întâmplă. E chi dans l'Italie n'a son de folie? Chi nu e gardu se pliebă o Ne-am adus aminte de atâta și de atâtea lucruri trăite împreună și m-am întors spre acest colț nevretnic în care suntem o sândiță asta. Da, nu te supăra. Suntem ca ior. Am fost bogați? Trebuie să-i spășim. Nu râde, nu râde, draga mea. Nu râd, nu. Cunosc resentimentul pe care l-ai față de această gheasă Geografia ta, cum o numești. Ai chiar intenția să scriu o epofeie a mizeriei dată în mânșelor. Un studiu de sociologie, ceea ce-i să lucru. În orice caz, un lucru îngrozitor. Unele din ceasurile pe care le pierzi cu așa ceva, mi le-ai mai bine mie. În definitiv, ți le dai tot ție. Întem <laughs> doi naufragiați în această geografie. Întem singuri. Dar aș vrea să rămân alături de tine până la sfârșit. E? Ce se întâmplă? Peste trei luni împlinesc 49 de ani. Ah, domnule Lai, ești cochet. Vrei să-ți fac un compliment? Ei bine, n-am să-ți-l fac. Într-adevăr să știi că astăzi ești mai puțin tânăr decât al alaltării. Rânduială, ce mai pot să C am văzut nu numai târgul și am simțit mirasma, dar când m-am întâlnit, și cu domnul Vasile Mazu... Da, bine, asta se poate. Dar unde se ducea domnul ajutor de primar? Să-și ia birul natură de la Brutar și Casafi? Ori să-și facă zocotel cu două cu cu și lui? Îl o și eu, ca pe un păianză. Da, da, chiar seamănă cu bestia asta, e nalt, subțire, uscat. Se agită, atent, se repede brutal. Poate se ducea unde spui... Dar acum, cum are în vedea alta face? Ei, sunt curioasă, îți vreau să aflu. A găsit un bărbat pentru fata? Ah, și a spus ea? Nu, am aflat de la unul din vânătorii mei. Da când? Probabil nu înainte de a-mi pușca iepurele. Nu, a aseară. Da? Și cum se numește Mirele? Ar fi vorba de maiorul Ortac. Ei, Dar cum e posibil asta? Or, nu mă a aproape e, Sigur! Fata n am plinit nici 20 de ani. Oh, domnule, lai, dar observ că ești prea mănâncit informat. Și ce ai spus când ai aflat această împlinită? Am spus mare lucru, am fost într-o câteva contrariat. De trei ani putea spune că domnișoara Mazu este eleva noastră. A fost zilnic aici și ai protejat-o, ai instruit. o da. ai pus în valoare toate calitățile ei de suflet și de inteligență, ieri era o fată fără orizont, acum piatra prețioasă e șlefuită, însă o vinde mazul lui Orta. Am impresia că am făcut o faptă rea. Da, nu înțeleg. Am fii. greșit. Am făcut o faptă rea. Deșipează muzică la pianul mitan. Cărțile pe care le citești dumneavoastră au trecut și-uri ei. Am scos-o și-am depărtat-o de mlaștină. Acum alții o împing le Domnule, stai, stai, nu pune atâta pasiune. într-o chestie care nu te interesează, nu te interesează direct. Ori hm, hm. te interesează. Mă interesează, Pentru ah. că am o răspundere. Da, dar n-ar fi mai bine să aflăm mai întâi părerea domnișoarei Mazlui. Ea poate se simte bine și în acest caz va asculta cu milare tirada Dumitaș. Regimul la care am supus-o, de încredințez eu, că nu-i strică. O plasează ceva mai sus, de unde poate vedea mai bine, viața. Dar ea nu este numai o milostenie a plictisului meu, cum ți-a plăcut odată să rostești o diagnoză. La opera de binefacere îi contribui și în data? Da, da. Îndată ce vine fata, o întreb și lucrurile se lămoresc imediat. Vei vedea că este departe de a ilustra tragedia ce-i compus. Da, asta vei asta curioasă? Ah, vrea să zic că asta a fost? Da. Și nimic altceva? Nimic altceva. Ah, și pentru asemenea lucru mic, n-ai dormit dumneata? Da, pentru asta n-ai dormit, domnule, lai o noapte mare? Mai întâi, draga mea, lucrul nu e așa de mic. E vorba de viața unei ființi omenești cu care ne-am jucat, dezrădăcinându o și dezechilibrându o În al doilea rând... Am dormit, însă nu de ajuns. Dar eu, după câte mi-ai mărturisit, ai simțit lipsa mea. Desigur, desigur. Ei da? Am dreptul să nu te cred. Ai dreptul, Mona Lisa. Deci e adevărat că nu mă mai iubești. Nu e adevărat deloc, scumpă. ai adevărat? Nici prin gând să-ți Nu, nu e adevărat! Îi protestezi! Ai avut de atâtea ori dovezi că n-ai de face cu un om de rând. Te nu-ți mai pipăit cravata și nu e nevoie să-ți închei un bomb de la par de siu. Că? că, -s -s... Zicem că... În amor, cuvântul unui gentilom, om are nicio valoare, ca și al unui sclav. Dar atâția ani de prietenie nu spune nimic, legătura noastră s-a întâlneat mai ales pe sentimentul prieteniei și nu înțeleg să pe un raport de o clipă. Ne-ai făcut și altă dată aceleași cine pentru femei care mereau perfecte diferente. Acum procedeți la fel. De la mine la copil aceea nu poate fi altceva decât milă și compasiune. Altceva e absolut imposibil Dar de ce absolut imposibil? Absolut imposibil pentru o mie de motive Dar eu vreau să cunosc unul Am unul care valorează cât o mie Iubesc pe altcineva Aha. Și pe urmă e mult mai tânăr de mine Aha. Acesta nu e un motiv Ba, e un motiv, serios E sunt o dumneata, serios Aprecierea de vârstă trebuie să o facă domnișoara Așa e că n-ai ce Ce te plimbi întruna? De ce nu-mi răspunzi? Mă opresc, dar nu-ți răspunzi. Aștept să te liniștești și să te lii cu minte. Înțelege, Că tot ce face acum mă agasează și mă jicnește. <laughs> mă jicneștea, domnișoara Mazu, este o ființă absolut nevinovată și oh. vrednică de compătimire. După ce i-ai arătat atâta dragoste și ai fost scălăuză, după ce ai făcut-o să fie altceva decât semenele ei din acest mizerabil oraș de provincie, după orele de pian și de franceză, acum, scumpa doamnă doamnă o lepezi de la tine, îi devii dușmană și o lasă să se scufunde. Hmm. Nici o mână de ajutor, nici un sfat. Nicio mângâiere Nu, ești foarte fin, domnule la că pe tutuia Am să o primesc foarte bine Și am să o să se mărite Bineînțeles, dacă ei e bucuroasă Eu sunt furioasă Pentru că ai avut o noapte agitată, atât Dragă prietena Te înțeleg din ce în ce mai puțin Întâi aveai aerul căbănești pe fată, acum îmi mai trebui mie intenții pe care nu le-am avut niciodată. Sunt un om onest și dăm voie să am conștiință și scrupul. În târgul acesta în care, spun din nou, nu se petrece și nu se va petrece nimic, trebuie să apară o manifestare de viață adevărată, măcar sub acest aspect. Cum e posibil ca o femeie ca dumneata să nu se înalțe cât de puțin deasupra intereselor și pasiunilor. Deci că am nevoie să mă înalți. Pentru că eu vreau să rămân aici unde sunt, adică lângă tine. Da, însă eu vreau, eu vreau să mă înalți. Să faci bine și să stai aici lângă mine, răutăciosule. Cu femeile pe care le iubești, nu-i nimic de totul. Ba da, ba da, ba da. Da, da, da. Da, da. Atunci? Atunci? Atunci, scumpă doamnă. Te aștept ca întotdeauna spre sală. Ei, n ai venit, prințe! Mă închin cu plecăciune și cu toată cinstea! Intră, intră în și ocupă loc pe scaunul dumii obișnuit! <laughs> E, răcoarea serii se lasă simțită. A, a, să -a. salut mâna, doamnă Barboni. Oh, ieri n-ai fost pe la noi, prințule. E, sumpă, doamnă, ieri a fost zi de vânătoare, eu n-am avut plăcerea să vă văd. plăcerea pentru noi, prințule? Am auzit că te-ai întors cu mari izbând. <laughs> În acest sără, doamnă, nu se poate ascunde nimic. A, succesele nu trebuie să ascunse. Am aflat de la fata lui Mazu, copila sare pentru dumneata o mare admirație. Am avut onoarea să mă întâlnesc pe domnișoara Masu când de la vânătoare. Așa! Purta cu distinție o rochită cenușie și pălărioară era apuntată cu puțin roși. Se plimba cu prietena ei, domnișoara Eva, nu de mai publice N-a vrut cu niciun chip să se uite la iepurile pe care îl ținea în brațe costate <laughs> El am arătat eu atunci A avut o exclamație de milă pentru viața sălbăticiul neucis va Eva Dumitale, prințele, s-ar cuveni să ai mai multă grijă de viitorul ei Cum? Să a vorbit și despre asta? Mi-a vorbit de toate, sărăcuța. E. În dimineața asta chiar, maiorul orțac s-a prezentat la basilică Mazu. n nu se să vadă pe fată. Avea o afacere urgentă cu Mazu. E. Ca femeie ce se află, Darea izbutit să asculte la o ușă. Pe când la cealaltă asculta mama ei Vitriga Amalia. Cei doi bărbați n-au vorbit decât de casele fetei. Care casele fetei? Casele fete moștenite de la mama ei și de la bătrânul Dumbravă, de la Adâncata. Dumnealor, fac o negustorie. Tot nu înțeleg. Vai să înțelegi îndată prințule. Nu mai să-mi dai voie să mă rapet până la camară. Văd că Rudi al meu ca pe din. s-a la chiul pastrama și pe șoale clasă de ce pun la colent cu Dar mă dau că nu știi nimic. E chiar menire să înțelească Da, leaptă, da, Înțeleaptă. Asta m-a bucurat. Pastrama suragioa să vă placă mai mult decât povestea. Pofim, poți. Ia, domnule, canta cu Cantacuzino. Da, mulțumim, mulțumim. așa, așa. Așa, hai, hai, doctori toarnă. Da. A, chestia asta a lui Mazu e o boală pe care nici neamțul meu cu toată destoenicia lui nu o poate cura e. o boală de uscăciune și de zgârcenie, să știți. Toate de la asta se trag. Ascultă, prințule, să da, da. Cum a ajuns la vârsta legiuită feciorului Gabriel Mazu? A părut că se lungește, se suprează da. mai mult, cercetând cicolo colo ca o viperă. Și-a făcut socoteala că o căsnicie, o afacere. Deci... Și-a semnat într-un carnet ieftin câte fete de maritat sunt în târg Da, luat, hai, hai, primi Am înțeles deci, bun folos în cutare loc și s-a înfățășat Au uitat însă două lucruri, să ducă o cutie de bomboane și să inspire simpatie fetii Așa încât s-a ales cu rând din călță rupti Urând târgul a făcut atunci o tranzacție cu Coana Elen cu Mălăiescu Vestită starostoaie de atunci mm. Și-a găsit îndată să la niște răzăși de la adâncata o față fără știință de carte, și cu puține pretenții, însă frumoșică și cu destulă zestre. asta e mama Darii. Era într-adevăr lui. O ființă timidă și robace. Mm. Soțul și-l socotea stăpâni. Bun, rău, frumos, urât, darnic, or zgârci, yeah. Așa era. Cu dânsul trebuia să-și ducă povara vieții. Ai femeie. Eh, refuză pălărie și sindrofii, și rămasă închisă în îndărătnicie salbatică în ce a putut să-și concentreze toată pasiunea asupra copiilor. Îi iertă lui Mazu și umilințele, meschinările, infirmitățile, mai da. să poată rămânea în robia copiilor ei. sau a ofilit astăzi s-a stins Da, da, da, da femeie da. Da. A, După câțiva ani, cu ajutorul cu Coanele, cu omul și-a agonitit altă soție, îi aduce așa ceasă Zestri, și l am împodobit cu două fete. Ha, însă Cocoana Male este o ființă de bace care a pus meșter să facă chei la toate dulapurile secrete ale Vasilică-Mazu. <laughs> Zestrea și-a pus-o la dăpost. Deci mazul are liniște până ce nu putea să înghită complet clironomia Dariei. După aceea o găsă el mijloace să supuiește pe cocoana Amalia. Toată chestia cu majorilor, tax se poate aranja și la cafenea onegustorilor. Orțac, ia fata, însă trebuie găsit mijlocul să uh -huh. rămâie lui Mazu casele fetii. Da, asta e. Unui asemenea om știu eu ce-i s-ar cuveni. Știu și eu, Rudi. Are să fie și asta când va binevoi cel da, de sus. Spune, spune repede, cât gustăm noi al doilea pahare. Da, mulțumesc, mulțumesc. E vorba de dipăcia lui Mazu. Vă să zic că Vasilica Mazu negoțează casele răzășului de la Dâncata. Fata nu știe ce-i să pregătește, decât ce-a prins-t în curieche la ușă. Eu cot că, la urma urmei, Fete ar putea să-i convie orice aranjament numai să scape de unde se află acum. Bine, dar... Nu te... protesta, prințule! Dar, e o natură mândră, deși sfioasă în același timp. Nu știu dacă ți-a spus vreodată ceva despre umilințele copilăriei, când nu era cu putință să poartă o rochiță bună. Da, da. Un colțun întregul, un pantof. Era o cara altor fecițe din școală. Sufletul era o rană, înțelegi, nu prințule? Nu plicoșată vedenie. O, -o reference, adică pe moldovenește. Mi se ridică părul măciucă în vârful capului. Așa e, așa e, Rudi. Fata credea că trebuie să fie rușine și de mormântare extrem de economicoasă a mamei. Și de bunica de la Dâncata, care umblă la țară după sicriu Și de frate emil, care n-a putut izpăvi trei clase primare, cu toșirul de și a la care l-a supus Mazu. Într-adevăr, într-adevăr, a încercat eu odată să-mi vorbească despre asta, dar ce-i cu frate de Nu se știe nimic, prințule. Era un fel de rușinea familiei tată a dat la o meserie. A dispărut. După a... cum văd, interesul era să dispară, nu pentru că era o rușine, ci pentru că era o cheltuială. Putem presupune că bunul său părinte l-a ucis. E prosti Nu, drână, frosă, nu te pronunța până ce nu pătruzi înțelesul cel tainic. Din ce am priceput din sfaturile dumneavoastră lungi, fratele fetii se află moștenitor fără voie al Uncheșului său. Așa, așa, așa. Epilepsia are nevoie de îngrijiri atente. Dacă mazul a lăsat pe copil în voia soarte, e ca și cum l-a condamnat la mama. Da, da. Uite, așa, Rudy are dreptate. Pe, eu am pe, totdeauna dreptate. Te-am spus și despre fată că nu-mi plac agitațiile ei Umblă într-una de -a frunza frăsită. Ba, fata sănătoasă. e sănătoasă. Dar după ce am înțeles că este cu putință și altfel de viață, Urăște loc unde a suferit Explicația e bună Îmi dai voie să-ți fac o întrebare Mă rog Aș vrea să știu la care ceas de sară O rămâne sară te poate cineva găsi singur. Nu înțeleg bine, stimată doamnă Vrea să te viziteze cineva, prințule Dar trebuie să te găsească sângur Deci să fii bun să ridici matastorul De la birou dumii Să vede lumina de aici Cum observ fereastra luminată Vin la dumneata cu Daria Mazu. Eu sunt cot că iarăi spune ceva așa Dumitale. Um, crezi că e necesar? Cred, prințule, Cred. Bună seara, doamnă Barboni! Bună seara! Bună seara, Daria! Vă mă rog, tu profesorul meu, să mă iertă că am îndrăznit să cer această întâlnire. Dragă-mă, dă și o la ta! Da. Lasă-mă să te îndrept puțin părul. Mă rog. Da, da, poftin. Daria, te rog să stai. Ești palidă și ai ochii speriați. Îmi faci plăcerea să iei un de porto? nu obosită. Amin, mulțumesc, nu iau nimic. Domnule Cantacuzin, îmi dai voie să te socotesc numai profesorul meu. De ce zâmbești? Nu zâmbesc, Duduie, dar sunt prietenul nu tale. Te rog să nu te superi și să găsești un sfat pentru mine în situația în care mă aflu. Îți dau cu plăcere orice, sfat, Duduie. Drăguța mea, eu mă întorc numai decât. Mă duc să pun în pe omul meu. Bine. Bine. Vă conduc, doamne Barboni. Bine. Îmi dau foarte bine seama că nu trebuie în acest moment să-ți mulțumesc prea mult pentru îndemnul ce-ai dat a Ca să facă din mine altceva decât ceea ce era o, o sândită să rămân Poate nici doamnei argintar nu trebuie să-i fiu mai recunoscătoare pentru că m-ai inițiat în ceea ce dumneata ai numit decența propriei mele ființi Aștept, domnul Iisus. te rog să mă ierți. Vreau să spun că am fost o copilă fără mamă. Nașa mea cu coana Daria Prejescu a murit și ea prea devreme și nu mi-a lăsat decât acest nume. pe destina să nu accepte diminutiv și mângâiere. Salvatoarea mea a fost Aglaie. Ea mea a fost prietenă și mamă. Dar, din păcate, lucrurile acestea poate nu te interesează. Dutuie, te ascult. Aș dori numai să-mi explici, dacă socoți necesar, de ce contribuția mea foarte modestă nu se bucură din partea din Italia de apreciere. N-aș putea să-ți explic bine de ce, domnule Cantacuzina. Chiar dacă aș stărui? Se pare că în raporturi ca ale noastre, unul din parteneri are interes, urmărește ceva. Găsești, domnule Șoară, că n-am fost dezinteresat? Nu știu. Observația mi se poate aplica și mie În aceste momente e nevoie să încerc A mă lămuri eu însă Aș fi vrut să mă ajuți dumneata Aștept domnule Cantacuzin Ești atât de departe Închis în preocupări neștiute Hai, să vedem Ce Bine Te rog domnișoare vorbește Să încerc Aș putea să recapitulez unele lucruri pe care dumneata nu le știut prea bine niciodată. Sunt departe de a mulțumi domnului Mazu pentru iubirea care a arătat-o către mine și către fratele meu. An de zile, viața mea a fost umilință și spaimă, ca și a mamei. Nu mi-aduc aminte absolut de nicio bucurie. Nu e nevoie să mai explic cu ce lupte am izbutit împreună cu buncul de la adâncat, să-i smulgem strictul necesar ca să pot avea o îmbrăcăminte vincioasă. A contribuit la asta, desigur, și rușinea față de dumneavoastră, căci tatăl meu e un om rușinos. Mi-a pus, deci, la dispoziție parte din drepturile mele ca să nu fie chemat în fața justiției. Așa, cu justiție. Da, dar este pentru câtva, dar doresc să cunoști... Și regimul la care a fost supus fratele meu, Emil, pentru ca vorbele dumneitale să-și aibă, într-adevăr, toată justificarea. Fratele meu a fost un viet bolnav asupra atacurilor lui de epilepsie. Mă plecam numai eu cu groază și cu, cu dezgust. Cu timpul m-am resemnat și nopți întregi suferința a circulat de la dânsul la mine. Știam că nu e voie să-l vadă vreun doctor Totuși L-au cercetat și doctori după Ce a început a umbla la școală Pentru asemenea discreție Tata a găsit de cuvință să-l închidă în pivniță Și să-i aplice un număr De lovituri cu frânghe audă Câte nu s-a putut ști Băiatul Nu le-a numărat decât Până la un timp nase de mult De când omul pe care-l urăsc îl ținea încă între genunchi și îl bătea cu-n verșunare. spus că îl Am spus. Îl urăsc. Acea frânghe udă și plină de sânge a servit deseori pentru asemenea pedepse. Am furat-o într-o zi și am aruncat-o într-un anumit loc. Am fost chemată și eu în pizniță ca să răspund cu viața. În locul frânghiei am cunoscut un băț de cormin. Am înțeles că era necesar să murim. Eu m-am îndărătnicit a trăit și pentru asta nu pot fi niciodată iertat. Iar Emil e iertat și mai puțin pentru că a fugit în lume, acoperind de rușine un consiliu comunal. Acesta este răcnetul tatălui meu. Rușinea, spune el, se răsfrânge și asupra consiliului comunal. Da, dar de la această fugă sunt patru ani. Tatăl meu încă suspina nemângâiat că nu s-a găsit cadavru. care cadavru? Ha, unde s-a întâmplat asta? Care e cadavrul? Cadavrul lui Emil Numai atunci partea de moștenire a copilului este asigurată Eu înțelesesem altceva E același lucru, domnule Cantacuzin Pe, În acest caz, poștenitoare ești dumneata? Știu, însă trebuie să mor și eu într-o formă oarecare Atec-mi credințez că e o dorință fierbinte Poți fi sigur, domnule Cantacuzin, că nu sunt nebună și uite, vorbesc limiștit Venisem aici din dorința de m a fi sigură, dar a ieșit din raza de întuneric a sufletului meu. De aceea, acum câteva clipe, când am cerut un sfat și dumneata nu mi l-ai dat, m-am hotărât să accept mâna domnului Major Ortac. Da. Nu fac asta cu plăcere, e bine să știi, însă țin să mă eliberez dintr-o atmosferă pe care nu mai pot suporta. Dumneata ai făcut totul ca să-mi adâncești suferința. Poate n-ai făcut rău. Totuși, cum am mai spus, nu te aștepta la repreunștința. nu e necesar să iei hotărâri iremediabile. Trebuie să ieși din singurătatea îndârjiță pe care ai acceptat-o prea ușor. Oricând când o clipă ne poate procura schimbări și surprize... Iremediabil e o vorbă prea tare... Însă eu n-am nimic de schimbat, dar la casa domnului Mazu nu mă mai întorc. Am rugat pe doamna Barboni să mă ocrotească până voi intra în ceea ce se poate numi căminul meu și al soțului pe care mi-l dă Dumnezeu. Dumnezeu, crezi că e cu putință să fac altceva? Nu crezi. Prin urmare, voi face ceea ce mi scris. După aceea am să aștept să mi se și celelalte pedepse pentru greșale de care nu sunt din nu Întâi să aștept să vină Emil. Emil? Da. Am aflat prin prietena mea, Eva, că unul din voiajorii negustorilor de la noi a văzut în toamnă asta în două locuri pe fratele meu. Era într-o stare de suferință care la el e obișnuită și... Intr o mizerie indescriptibilă. L-a văzut întâi la Galați, în port, și n-a cutezat să se apropie de el să-i vorbească. După o lună, l-a revăzut în gară la Bacău. Deci se mișcă spre miez noapte. L-am șibisat disat așa cum era când ne-am despărțit. A vrut să mă salute și m-a respins. Apoi... Apoi a revenit gravnic și mi-a șoptit că trebuie să plece, dar se va întoarce când va săsit timpul. Care e timpul? Nu știu. Nu va să timpul. Acum sunt sigură că vine. Vine. Vine într-o zi. Când nimeni n-are să știe, va fi aici. Ah, doamna Barbuni. Prințule! Ma hai venit. Doamna Barboni. E târziu, e târziu. târziu să mergem. Mă simt Merge, merge, merge draguța mea. E bine să știi, prințule, că doamna argintar s-a arătat de așa nobleță încât nu m-am putut opri să nu o sărut. E confuns pe Aglai Argintar, cu doctorul stimată, doamne. Eu știam că te dus acasă. A, nu, nu, nu, nu, nu. m-am dus puțin tel mai departe până la general ca să văd ce se întâmplă acolo și să-ți spun câteva vorbe de consolare cu coniței. Mi-a repetat și mie ce ți a spus Dumitale cum câteva ore când ai fost pe acolo. Trebuie să stea lângă general. La 68 de ani, vietul om e gata să depună toate armele sau Mă rog, aproape toate, că s-au hotărât să meargă mai întâi la Viena. Doamna argintara a găsit totuși Răgazul să-mi spună că e contra acestei căsătorii, ca și dumneata prințul însă recunoaște că nu este altă soluție. Hmm, hotărârea dumitale prințului care a fost? Domnul Cantacuzin a ridicat din nume. Eu? Am ridicat eu din nume? A, te sigur, desigur că, într-adevăr altă ieșire nu Da, da, da, da, bine. Eh? ați ajuns cu toții la cuvântul meu. Eu așa am decretat că trebuie să se facă o căsătorie. Cu cine? Cu un barbat. Fără să știe despre cine e vorba bunica de la adâncat are să se bucure. E adevărat că are să fie singura bucurie, dar eu zic să ne mulțăim și cu atâta. Acum, iată ce plănuiește, doamna Argintar. Primește să facă parte dintr-o comisie împreună cu mine, ca să trateze cu domnul Vasile Mazo chestia trusoului și a cheltuielor, precum și a zestre Darii. Oh. I-am atras eu luare aminte. Mazo vrea să-și mărite fata, însă, să știi de la mine, asta se va face fără cheltuială și fără zestre. Așa că trebuie să ne dea asigurări. În de asigurări, ar fi bine să preferați paral. Prințule, prietena noastră, te roagă să mergi cu noi. Unde? La Mazu. Va fi de ajuns. Sunt la duminica Nu, nu, nu gătesc nimic. Nu e nevoie și nu se poate. Dar bună seara, profesor. Să mergem. Bună seara! Bună seara. Bună seara. Bună seara. Că te văd tristă și îndrăjită. Nu-mi decât să te rog să te liniștești. De mâine, doamne, argintară. Și cu mine începem în bătălia. Tu da, bine bine, bine, bine, Știu, știu. Doamnă bazonii, să sosește mazul să terminăm ceașca de cafea. Mai zi el că trebuie să-și facă întâi rondul prin piață pe la tarăbile negustorilor ca să-și încaseze birul. Omul ăsta are boala agoniserii, ah, strânge de, de unde poate. El e capul tuturor afacerilor din oraș, al tuturor tranzacțiilor neculate din care să poate scoate un profit personal. Și dacă ajuns el ajutor de primar, se cheamă care pâinea și cuțitul. Păi cine eliberează autorizațiile negustorilor? Cine controlează mișcările sătenilor? Cine își bagă nasul la oficiul încasatorilor comunali și al vardiștilor? E peste tot doamna argintar și știe să tragă profitul din orice. Am auzit că el la parte și cu casapii și cu hingherii. Aici, da, parcă-l văd, parcă-l văd în capul Undi, Unde? A, A, unde Dar nu pare îngrijorat. Da. Se vede că nu știe despre ce e vorba. Exact, chiar așa Vă să mâna cu cucănițelor Domnule Domnul! Oh, vă Mart, aici și cu coana doctorului Asta mă bucure foarte mult Ce face, mă rog, domnul general? Am Ei, auzit că e puțin telțufer E ceva mai bine Răspunsul dumneavoastră mă bucure foarte mult Vă mărturisesc că eram îngrijat Da cum e cu putință, domnule Martu? Din ce pricină? N-aș putea spune, deci ce. nu să eram îngrijat e, Domnule Martu eu observ că astăzi conversația Italia e deosebit de agrem. Da, da, da, da. sunt că nu poți să-ți o parteneră potrivită. Chestia pentru care te-am chemat aici nu e tocmai plăcut. Da, da, asta nu e cu putință. Mă uit la fros și văd că nu e cu putință. La mine, în împrejurare de față cu coane Vasile, aș putea să te sfătuiesc decât să nu crezi în prognosticurile mele. Hai, care prognosticul? Nu! prognosticul pe care le-am făcut eu cândva și care pe dumneavoastră te-au bucurat. Vă spun drept cu conițele mele că nu înțeleg mult. Se vede că duminica sunt mai puțin atent decât ah. în alte zile. Ah. He -he. He -he. Nu știu, nu m-ați chemat pentru o binefacere, estimată doamna Argenta. Oh, ba da, te-am chemat, cum pentru o binefacere. Da. Uh, întâi te rog să ne iert pentru indiscreția noastră. Hey. Da, știind că ai hotărât căsătoria Dariei, și aflând că ea primește, deși cu destul de regret, să se despartă de căminul părințesc. Ne-am gândit să alcătuim acest fapt pentru, da, pentru un anumit scop. O, copila aceasta mi-a prilejit destule de super. Sunt mulțumiți că pot face fericirea. Așa. Mulțumesc! Mulțumesc că ați ocrutit-o până acum! Îmi pare bine cu a dă postițiu pregătiți de nuntă, deși nevastă mea se simte pentru o câtva jignită. El eu sunt destul de contraiat. Da, hotărârea de-a să despărți de dumneavoastră imediat a fost luată de domnișoara Daria. Da. Nu mă îndoiesc că a făcut asta cu foarte mare regret, cum spune doamna Argintar, dar caracterul fetei îl cunosc și dumneata. Oh, îl cunosc într-adevăr. Așa încât, acceptând faptele așa cum sunt, E necesar să deslușim chestia zestrei. Și-a da. Asta e dorința iubitei mele, fiice, doamna Argentară. De sigur, domnule Mazu, și te încredințezi că e o dorință foarte îndărătnică. Lângă ea stăm noi. Da, da, da. da. da, da. În dosul ei stă răzășul de la adâncata, cu procesele lui începute. Da, înțeleg, înțeleg foarte bine. Ei bine, cu conicele mele nu era nevoie de o stăruință așa de mare. Dacă da. eu m-aș fi împotrivit, aș înțelege. Dar eu nu mă împotrivesc la nimic. Cum? Zestrea e un drept al fetei, moștenire de la răpăsata ei mamă. Da, exact. Cele două rânduri de case vor fi trecută cu bună rânduială în foaia respectivă. Da, da, e vorba și de trusou. da, da, da, da, da. da. Aș spune că uh, acesta este obiectul principal ai discuției noastre. Ah, e vorba de trusou. Da. Oh, oh, oh. Dacă e vorba de trusou, doamna Argintar, atunci mă grăbesc să spun că zgapa să fac orice jetfă pentru copilul meu. Doamna Argintar, mai da. mult decât atât, vă rog să binevoiți a hotărât dumneavoastră suma. Ah. În marginile acestei sume, las pe fată să-și lucreze și să-și facă tot ce crede de cuvință. Uh, Înțeleg ca alte întrebări nu mai aveți ampune. Vă sărut mânușițele cu respect, adică. E ceva, Ce? Ce? Ce? într-adevăr, o minune. Dragă, doamnă Frosu. Tita, asemenea lucruri... Nu, nu știu, un asemenea lucru nu e absurd cât în aparență. Chiar, chiar. chiar, Și explicația lui... Trebuie să existe. Va fi fiind un trac la mijloc. O fi pus el ceva la cale. Acum, acum să mergem la mine, că ne așteaptă da. doctorul și Daria. Iar da. nu peste multe ceasuri vine și orta. Da, Nu înainte, dar salutate pe prind, Care, iată, vine. Da, mele. Ah, dragă, dragă domnule Lai. Sunt dezolată că nu pot rămâne. Avem de încheiat o afacere care a început mult prea bine pentru a o abandona. Plec cu pietina mea, dumneata, adute în salonaj, unde generalul ascultă valsurile tinereții. Când ele se vor termina, poate că vi la doctor, unde te așteaptă mai mult. Da, da, da, da, prinse, pe curent. Doamnelor, doamnelor! Dragă domnule Lai, ne vedem azi a doua. Frusa s-a dus la Arta. Ai interdat în sererea lui de pe doctor? Mă că nu. Mă bucur că te revăd chiar după un timp atât de scurt. Am stat până acum cu generalul. Ați vorbit? Nu. Mm. Am vorbit puțin. Am stat și am ascultat. Atunci ai te-a trecut bine. Da. Fiecare a fost atent la muzica lui interioară. Și acum ai venit să afli ce spun două femei. Cum vezi, Daria nu-i aici. A auzit pași, și a avut o confuzie regretabilă. S-ar putea să afli. E un mare secret. Așteptam pe Mire. Ah. Să avem cu dânsă o conferință privitoare la o serie de chestii interesante. Iată că vine asta. Iar la poartă, dacă nu mă înșeli, chiar mai orul. Ortach e cu prietenul meu, capitanul Cataramă. Cred că nu greșesc, doamnele mele, afirmând că vin direct de la cea mai celebră crâșma a geografiei mele. Ah, cine e acolo? Ah, păi dacă domnișoara Mazia e aici, eu pretin să ne amânăm vizita... Nu ți ai luat nici tonica de strămunie, nici mănânș albe. Nici cuvinte, capitate! Nici cuvinte, lovărnică mea. că nu e aici. Am fost convocat în interesul ei, respectabile respectabile doamne. A -a -a. Intră, stai deoparte și stai din urmă! Stai Urne. din gură. Bună, să Bună, stara, domnule. Dame, A și dumneata, prințele. S-ar cuveni ta. să fie însă și doctorul. Și S-ar cuveni să fie și doctorul. Așa că sunt să domnule maior, să-i mai târziu, după masă, ori mai de grabă mâini. Da, înțeleg, înțeleg. te încredințești cu coana frosă că sunt în foarte bună stare. Așa. Și cu se poate discuta. Doresc să-ți mai spun că am pus la cale totul, da, totul cu în drept cu domnul Marge. Am fost împreună la primărie, am făcut scrisoare, am iscălit act, am dat poliță în chestii din astea, eu nu mă togmez, nu mă togmez, de loc, sunt generos. Da. Acoană frosă e așa cum spun eu, dar dacă... E numai decât nevoie să fie doctorul Bin. Bine. Greșeala mea e că în locul chipii cataram. Or poate că suntem amândoi într-o stare de umilință, cum ar spune prin intermediul. Îmi cer scuzele mele și mă retrag. V-aș ruga să credeți că, întâi și întâi, eu sunt un om de onoare. Nu o să rămân ușițele. Bună, bună. Bună, Plec și eu. Eu, dragă, frosta, intru repede în casă la Daria. Da, da, da, da. Daria! Da. Daria! Este nevoie să facem programul zilei de mâine. Vreau ca să fie toate gata înainte de plecarea mea. Să știi că eu am vrut, am vrut și astăzi să propun o întârziere, dar doctorul Barboni este de nenduplecat. Susține că este în pericol viața generalului. Mm -hmm. Să știi că îmi pare rău că nu pot asista la nunta celei mai drăguțe mi. Ah, Dar avem mai sărbătorii când ne întoarcem. O mai bună dispoziție. Atunci generalul speră să-și danseze și te roagă de pe cum să-i rezervi primul val. Ah, îți mulțumesc, Anglaia. Vreau să-ți spun că am fost martor aproape fără să vreau la scena care a avut loc adinea. O, oh, draga mea... Dar tu nu cunoști bărbații. Să nu te simțești jignită Nu, nu, nu, nu, nu mă simt jignită M-am pus mirată Până acum am cunoscut felurite manifestări ale acestei specii de ființe. Prefer un om vesel Dar ce lucruri triste spui tu, drăguța mea Și în sufletul tău hmm. Ce poate să fie în sufletul nemirese hmm? Ce poate să fie decât flori și fluturi Crede-mă, că sunt mulțumită De bărbatul pe care mi-l dă soarta a, încă nu ți-am spus cum a fost prima noastră întâlnire. S-a da. prezentat destul de ceremonios. Și mi-a mărturisit că de luni de zile se află într-o stare de mare nefericire din pricina unei iubiri pe care nu nădăjduia să o facă împărtășită. Da. Îmi venea să cred că s-a putut uita cineva la mine. În orice caz, eu nu observasem nimic și am spus asta. Noroc că a observat tatăl dumitalei mi-a răspuns ortac. Auzind această veste... N-am mai fost capabilă să dau nicio replică. Asta a fost, desigur, o prostie. Prostie a fost uh, și faptul că am venit la dumneata să mă Da, mi-am pus fruntea și pe umărul Evei și am lăcrămat. E nevoie să mă dezbar de mania asta. Maiorul mi-a dovedit că e și un galanton. Da. La a doua întâlnire mi-a adus flori și, și o broșă cu rubinuri veritabile. Astfel am primit cel din tâi dar din viața mea Dar ea, da. nu, nu, nu, nu vorbesc de ce am primit de la dumneata și de la domnul Cantacuzin Ceea ce mi-a dat dumneavoastră e, mult mai mult, e, e ca o moarte și ca o altă viață Acest om străin a avut amabilitatea să-mi zâmbească și să-mi prezinte o podoabă de preț Îmi oferă și un refugiu, cum aș putea să nu-i fiu recunoscătoare el îmi dă tot ce poate. Eu nu-i pot oferi nimic în schimb. Cum? Tu-i dai tine ta, dragă copil. Nu-i dau nimic, Aglaie. Nu-i dau, căci am niciun sentiment pentru el, e indiferent. Okay. Dar dacă ești contra maiorului Aglaie, ar fi trebuit să mă lași la postul meu de observat. Da cum? Eu sunt aliata ta. Nu, no, da, negreșit, negreșit. Am să adaug însă că din locul meu nu puteam să-l văd pe domnul Cantacuzin. Nici nu okay. să-l mai văd, că-și pleacă și el desigur în fremătate. Hai, hai, hai, nu te supăra, știi cât sunt de ceas. Vreau să te încredințesc că n-aveam ochi decât pentru locotnicul meu În starea de veselie mi s-a părut mai plăcut decât în ceas solemnă. Dar are, are are ceva copilăresc Și că, că toți bărbații sunt puțin copii. Nu știam nu asta Cred că nu toți Unii sunt prigonitori de animale și de ființe. omenești Da, pleci curând, nu? Poate nu ne mai vedem Drăguța mea, ce e cu tine din în Sire! Cum ne mai vedem și mâini și poi mâini? Ai aici o altă prietină bună. De vreme ce te-ai hotărât, primește viața așa cum e. Da, o primesc. Dar... Înainte de căsătorie, aș vrea să mă duc la tâncata să-i văd băt pe bătrânii mei. Trebuie să-mi prie Uite mașerdache. Uite bulbana neagră. Prelungindu-se într-o Aici dăneam cu Emil când eram mici. Păcea să privim cu Hai! Hai! Hai! Am ajut. am ajut. Să dăm poftim șanția. Ia-s-o! Feteța moșului! i daria noastră! Ai cunoscut-o, nu? Vei cum să nu? Eu nu stau înfundat în bârloca dumneata, nici nu gem de dimineață până seara. Eu ies în fiecare săptămână la târg, mă bat în război cu ginerul meu. Azi. Așa om dușmanos n-am mai văzut în zilele mele că să-i dau o casă nu mai așa lasă copilul asta să vadă pe bunica sa. Mm. <laughs> Dar ce eu venit cu de te-o trimis. Sunt bolnavi de bunătate. Or nu-i mai trebuie proces. M-am mărit, bunicule. Mm? Și atunci numai decât am venit să vă spui. E <laughs> mărit, haide. Să fie, să fie într-un noroc. Ai zis trei frumoase moștenite de la reposata Maicăta. Angelina. Ștergeți ochii și în treabă mai bine pe pată cine i mirele. Eu procesul nu-l dau din mână decât lui, după ce i-a arătat cum și ce să facă. E, da, dar și șerul, șeru, drăguță, bunică. Bunică, bunica, tu de care întrebi, e flăcă o tomnatec. E, dar e ăsta <laughs> și, și are slujbă bună. A fost maior în armată. Are moșie în țarna mare. A, tu știu cine E Iremia Ortac, da, cu om vrednic și cu stare. Să fie cu noroc, dobândiști marfă frumoasă. Da, săi, să-i pipla? Nu mă întreba asta. Eu atât știu. Dacă mai stăteam o jumătate de an în casa tatii, trebuia să vă steniți până la târg ca să mă bociți și pe mine ca pe mama. Mă că... Și nu s-a împotrivit? Ne, da, de unde... S-a înțeles foarte bine cu Maiorul Ortac. Mm. Da, logodnicul meu e om cu destul la avere. Cred că nu ține să aibă toată zestea de la mine. Cred că s-au iscărit poliți sau, mă rog, altfel de hârtie. Și ce dacă s-au iscărit. Procesele mele sunt în ființă. Eu nu las nimic. Îi descoper eu șurubările lui Mazu, Eu sunt pentru dreptate. Resai să aibă el de-a face cu Matei, de un bravă. Nu, mai e om de cuvânt. să că vorbesc eu și cu dansul Mă judec de o viață de om. Cunosc eu terticurile tărgovezilor. Îi iau pe sama mea. Dacă o trebuie, aduc martor și dovezi și mă judec cu mazul până lui Istovir. Nici mei bunici, la voi toate sunt bune și frumoase. Când viu aici, la adâncata parcă... Mi se întremează sufletul ca după boală Păi șezi la noi mai mult Dragă mai Dragă Spunem doar când ai hotărât nunta Ca să mă pregătesc să vin și eu Acolo cu baba Docuță, a sosit droșca ca să vă duc la oraș. Mulțumesc, moșor Iordache. iacă aveți și un buchet de flori. Trandafir, târzii. Cine ți l-a dat? E, cu coana domnului doctor. Ce face cu coana domnului doctor? E, ce se facă, docuță? Bine, bine. Și cu coana domnului general? Bine și e, bine. Se cheamă că aplicat cu domnul general. Dar prins Apoi prințul se cheamă că a plecat mai întâi și mai întâi. El a plecat în asa dimineață și domnul general și Coana au plecat sara. Da, bine au făcut că au plecat moșile. Și domnul Maior ce face? Băi să facă, după ce să facă? Bie cafea cu Coana doctorului și dumneavoastră ei îi cântă de jale. Foarte frumos. spune domnului Maior că e multă pentru frate. A, nu, nu, nu, nu, nu, stai, ducu stai. Păi nu, că trandafirii sunt din altă parte. Oh. Trandafiri galben. I-am zărit prin ferestrele cele mari ale prințului. Dar oh. și, Daria, P și pleci. Uite, ia, bu ia buchetul ăsta de flori. Nu-mi trebuie. Și-ți hotărâte, bunicut. Mai hotărâte decât oricând. Plec chiar azi ca să-l văd pe logodnicul meu și să-i spun că sunt gata să-l urmez în fața legii. Să Amenilor. Rate, și nu stia ca venind după bânaturi aici, Hai, cu sânge! Veni, pune cu sânge! Veni, pune cu sânge! aici! pune cu sânge! Veni, cu pune cu sânge! pune cu sânge! pune pune îmi place mai ales să constat cum se răspunde din numitale de stăpân, Maior Ortac, ceea ce dovedește că în zadar încerc să fi fioros. Am dreptate, Agapie! așa e, așa e Prințule! Nu uita însă, cu toată inima lui bună, Maiorul nostru știe să-și împărlească. Alfel n-ar fi așa de bun Rachiul și Slăninuța. Slăninuța ar fi cu totul altceva decât este. Rachiul excelent? Lăninuța minunată. Toate sunt bune, prințule. Pentru mine însă ar mai avea nevoie de ceva. Le lipsește puțină sare. Ori dacă vrei domnia ta, puțină rușeață. E, lasă-o statul mie, pentru anumele cea mai plăcută jumătate de seasa vânătoare când să consumă o mâncare gustoasă și să beau trei pahare de vin fără să cu azi. Să-l ascultăm pe capitan și să așteptăm cafelele pentru a ne întrista. Acum pot să vă spun, pot să vă spun, nu știu că mi s-a mai întâmplat o poznă caia. Ca Am scăpat patru iepuri. Unul pe altă e? Da, da, patru iepuri, patru Ce iepuri? mai întâmplă? Astea spleacuri, prințul tu că că maiorul vorbește de un bun, mai mare și mai primești din. Într-adevăr, într-adevăr, să împlinești o vorbă înțeleaptă, cum și o face omul singur, nu o face nici dracu. Vă rog, vă rog, vă rog domnilor, să binevoiți, am comunicat dacă e vorba de o enigmă pe care mi-o propuneți ca să o dezleg, și dacă dezlegare, e însoțită de un premiu. <laughs> Enigme, aici, <laughs> în acest loc. Știți vorba mea favorită. În acest loc unde nu se întâmplă niciodată nimic. Când m-am întors după șase săptămâni, Nu mi s-a părut să descopăr în urbea noastră Nici un grăunte de neprevăzut care să modifice mersul stihilor. Eee. Oamenii își primesc acum ca și înainte destinul cu frumdea plecată. Ochii pe care i-am reîntâlnit au o răceală de mlaștină În care putrezesc trandafirii toamnelor. Sau, poate mă înșel, sau poate n-am puterea să pătrund dincolo de aparențe. Da, luați cafele, luați... Care este enicma tale, domnule maiorotac? E, prințule, cred că nu-i nevoie de mare jerime ca să înțelegi să petrece cu mine. Uite, eu am șopotit să-mi îndulcesc viața și în fiecare zi simțesc în mine un gust de o travă. Dar ce este, mă rog? Nu ești fericit în când Cum pot să fiu? Dă, nu știu, ce s-a întâmplat domnule Maior. Eu ți-am văzut casa de la târgul unde v-ați așezat frumos, urânduite, sunt florite. până vei stai tânăr. Am văzut-o da. zâmbind, pură, nu-i arsă, păi, cafea mai bună. Înțelege, să înțelege că mi-am schimbat bucătarea asta. E? Zâmbetul e plăcut pentru ta, dar eu n-am și și cu zâmbete silite și ascultă, le... ascultă prietene. Eu nu ți-am vizitat ca domnul Agapie, ca casa. Dar eu cunosc pe acea persoană distinsă care este acum doamna Ortac. Am înțeles că are pentru dumneata stimă și, într-o câtva, recunoștință. Cred că ceea ce-i pretinzi în plus nu se poate obține cu metode violente. Vai Natura ei se împotrivește la așa ceva. Vai de capul meu! Dar nu-i pretin nimic. și nu-mi trebuie înțeles nici o metodă violentă. Nu, din potrivă, cred că sunt mai blând decât toți miei oilor mele. Sunt gata să intru în toate voile, mă, mă uit în ochii ei și cau să înțeleg orice semn și orice dorință. Atunci și atunci are motive să fie mulțumită. Știu însă, eu văd că nu-i mulțumită! Nu-i mulțumită! Nu-i pot reproșa nici că ar manifesta vreo respingere, nu? Însă nu mi-a fost greu să observ că i-am dat dreptul meu de sos cu indiferență. Ca și cum eu aș fi de lemn. În primele zile poate m-am înșelat o poate s-a ea. Însă acum... Nu mai pot avea îndoială. Eu, prințule, eu sunt un om drept și șinstit și nu mă pot preface. Dacă sufăr, apoi eu trebuie să gem. da? Da, de deși ei mă mărturisesc, măi priet? I-am spus și ei, cu delicatețe, cu yeah, delicatețe. Da, da, da, într-adevăr, cu delicatețe, și cu două pahare de cristal sărămate. Ei, da, capie, da, da. De -am fost Să ne dășduim, Maiorule, că la viitoarea noastră partidă de vânătoare vei avea da numai lovituri fericite. Nu, prințele, nu e aia asta. Asta este, nu. Asta, este. Nu. asta este. Bine, asta este. Dacă voi znava asta, asta este. Totuși, poate fi... Și da, da, da, da. când domnia ta va termina, cele două bucăți de friptură pe care le și văd pe tavă, mm. văd ca madama Ileana zăița invizibilă pentru noi să mai slobozească prin aceste două ajutoare tinere și negricioase ce ne stau în un rând de cafele. Apoi e timpul să ne îndreptăm spre casă. Da, e timpul, prințule. Da. Bine. Oh. Sunt eu. Ai nevoie de ceva? Nu, nu, nu am nevoie de nimic, nu. Nu sunt gata numai decat si vin la dumneata. Ai stat acasă toată după amiaza? Nu, sigur, ploua. Te-am așteptat. Da. Atunci a fost pe aici Barboni. Da. Da, da, da. Dacă nu venea, ședinată la dânsa. Într-adevăr, așa este. Dar nu-mi sărut mână? Ba da, ba da. Ha. a adus vreo veste? Nu, nu mi-a adus nicio veste. Vestea... O am din altă parte. De unde? De la tatăl meu. Ah. S-a oprit o clipă pe la noi ca să-mi amintească de scadența unor anumite poliți despre care presupune că eu nu știu. N-am avut deci ce răspunde și am tăcut. Da. L-am lăsat să se ducă. Mm. Te atrag atenția, Irimie, să nu faci nimic până ce nu-mi pe bunicul de la adâncată. Tatăl meu a avut obligații și are de dat să o Da, bine, bine, o să fac un sfârșit. Da. Însă domnul Mazu, tipă tare! Da. De ce te miri? Crezi că n-am de ce să mă mir. E tatăl dumnealui. Dar fi trebuit să te mir când te-a pus să-i scălești pumnul. Și știința ta. De noi a fost alte afacere. Ba, a fost afacerea pe care o știu. Totuși, împotriva dumnealui, n-am nimic. Eu văd totuși că ai ceva. N-am Aș fi dorit să fie însă ceva. să nu mă simt așa de nenorocit. Dar e. Mai e. Sunt așa de ai nicio vină, Irimi. Sunt recunoscătoare pentru tot ce ai făcut. Pentru tot ce ai făcut. Eu nu să vreau așa de, de cât recunoștință. Dar, Iena... Lasă, lasă, nu, nu, nu. Mă duc, duc -a -a să poruncesc Ilenei să pună masă. Mai stai, mai stai aici. Oh, bine, bine mai stau. Bine da masa. masă. Care masă? Ce masă, n-am nevoie din si o masă. Si -mi trebuie mie masă. De masă sunt satul. Masă îmi trebuie mie. Totui, trebuie să fie și -o. Trebuie să fie și Si o masă. Știu, pănița, nu mai masă. Si o masă. Si o masă. Bine, o Bine, Si să Puteți să vă masă. să vă culcați? Da. Așa, așa, desfăcută de lume și întristată de moarte. Mă-ntorc la cărțile mele. Câtă singurătate. Mm. Ce blândă singurătate. Cine-o fi? Cine-o face? Tu ești minu? Hai bine! Bine, bine! Hai, vine. Hai vine. Vine, vine, stai jos. Poate să mănânci mm, Nu, nu, nu. Nu mi-e foame. Am văzut că n-ai venit la doctor. Dar astea e miercuri. Eu știam că ai obiceiul să vii joi. A fost pe la mine cu coana frosta și nu mi-a spus nimica. Mm, nu ți-a spus că eu am ajuns în urma ei. L-am găsit numai pe domnul doctor și am arătat că iarăși încep să am neliniște mele cu visuri negre. Mi-a Mi spus doctorul că dacă văd în vis, gândați să vin, numai decât. Atunci bine ai făcut că ai venit. Da, mi-a dat doctoria. M-a ținut la el două ceasuri în care timp că am așteptat. Sper m-am ieșit și m-am gândit să trec la dâncata. Însă ploa, m-am dus numai până la moara de devale. După cum știi, sunt prieten bun cu morarul cel bătrân. Da, Emil, da, știu, știu, Emil. Când m-am întors, în toana asta am tras la el. Mă cunoaște de mult, de când îmi da luntrea să mă duc la plăvii eu un om dibaci Pe el am trimis să afle dacă trăiești. Mm. De la el am aflat că te măriți și atunci m-am ținut ascuns. Știu, Emil, știu, mi mai-i spus. Făceai bine dacă te arătai chiar de atunci. Eram singură la cea mai tristă. M-am dus la bunici departe de prefăcătoriile, aglaiește. Prezența, a unui cavaler, fără nerv. Tu nu-i știi. Mai bine. Mai bine. Și acolo, după două zile, a venit moșiordache cu droșca să mă ia. Aducea și un buchet de trandafiri târzii randafiri, Galben, așa cum numai odată mai în înfloriți între cele două ferestre mari ale domnului Lari. Plecase și el. Deci, nu mai avea niciun rost să mă gândesc la proiecte care se amână sau se rup în împrejurări nebămâite. Totul se întâmplase cum era hotărât dinainte. M-am întors atunci cu moșiordache dacă privind Dușmănie, drumul de dinainte Adică necunoscut Așa că, dragul meu, făceai bine dacă te arătai chiar de atunci Și m-am dus la morar Și când am ajuns s-a întâmplat să se întoarcă asupra iazului Zile de vară M-am bucurat că atunci când fugeam de acasă După ce mă pătea Mă sculam ca de pe moarte și fugeam am orarul cel bătrân de Acolo ajungeam la dâncata la bunici Dar ei nu se bucurau când mă vedeau Și acum bunicul zice să mergem să ne judecăm Cu cine? Cu dânsul ei, Așa îmi spunea și mie când m-am dus la ei înainte de nuntă. Așa că am ajuns pe vreme frumoasă M-am alcătuit undița, am o ciobaca și m-am dus la plării. Acolo este un loc al meu pe care nu știe nimeni Pun undița deși tu într-un cotlod între stufuri și apoi nu trece multă vreme și vine o știucă, intră pe porțele cele mari și vine drept la o cheană din câplină, totdeauna acolo prinde o știucă de care se bucură moralul. o vinde și cumpără băutură. Care porți, Emil? Despre ce porți vorbești? Vorbesc despre ce este. Tu nu știi că eu am stat, m-am uitat la atântimea bălți și am văzut ce se află acolo. Ce? Acolo în fund când e luciul lind se văd stâlpii porților și urma sidurilor. Între stâlpi acelor porți e loc somot și lumină. Pe acolo poți intra și trece pe tărâmul E răspunderea sufurilor. Ascultă-mă ce spun. Acolo se duc și cu fundarii când dispar de pe Luciu. Așa că, dacă mă dau la fund, până la porți și trec dincolo, am ajuns într-un loc fericit. Fericit. te gândit tu la asta? M-am gândit când prindeam pești pe plăvie. Trebuie să spun De ce am venit Când mă coboram spre Iaz În colț cu ulița primăriei am întâlnit Cu dânsul Cu cine? Cu dânsul Eu am socotit că nu mă cunoaște, Dar el m-a cunoscut Știi tu, știi tu, Daria Cum s-a uitat la mine Grozav s-a uitat Cum, cum se uita altădată Însă eu nu aitem tem de desul. Am râs, am râs și am cotit pe altă uliță. El s-a luat pe urma mea, m am oprit și i-a ajuns să... să nu te iei după mine. Atunci am a lăsat, iar eu m-am dus către mare. Dar m-am întors să-ți nu te a vorbit în mica. Ba da, ba a zis -a că, că sunt un blestem pentru viața lui. Când am auzit grăind... Așa m-am bucurat Se teme, să teme de mine că îl rușinez. Acum mai dau pace, după cum mi-ai porunci tu, însă deși... Și m-am ferit să nu mă vadă cum aștie. Sunt nimic, am finic, fă-i liniștește. Nu, nu, sunt liniștit. Hai să stai o săptămână la Andes în casa și n-ai să te mai Dar doctorile... Ți le trimite acolo, Emilie. Moșneagul zice să ieșim împotriva lui cu proțesul. Spus și mie, mi-a spus, dar să nu te mai aștepte până ce te faci tu bine. Hai să-i scrie tu, te asculte în s-aștept. până când ai să bie timpul.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 Ce primire, a gloaie, ce primire. Bine că întors. Ia uite-te. Uite pe terasa cofetării lui Iorzeos. E Daria. Daria. Ce strălucire parcă ar fi menită unui destin neprevăzut. O <sus> e -a -a. -a nu înțeleg ce nu șoptează nu mai râde. Bună ziua, bună ziua, noi cantat cu zi. ziua. Hai Da, a trecut prinsul, l-am salutat. Mă mir prin parea lui pe partea ceilaltă. Sau cum că a venit din străietate uitat. Dar nu e nicio nenorocire. Oricum, mersi pentru Savarină. Am stropit-o puțin rom. Mersi de dor. Eu mai comand înconia și după așa fi mai bine să ne ducem pe la casele noastre. Mm, desigur, doctorul și Cufroza se duc la casa lor și noi ne ducem la dâns. Da, da, da, da, vă așteptăm. <laughs> nu, vă așteptăm. nu știam mai asta și nu cred. Ai, vă să crez. Suntem invitați la masă. Bine, dacă îți faci plăciere, să faci plăcere, n-am nimic de zis. să zici că tu mi-dai nu-ți face plăcere. Ba, da, cu coana froasă, ba, da, faci, nu stia! Nu faci nimic, deocamdată ești în anul de robi. Da. După ce ai să vă zi și ai să faci cum îți place. <laughs> ai, nu mai, nu mai râdi, nu mai râdi. Veni să o mama regina acestei țunăr, ne pot ce, ce sta cu noi alături. Să o mâncăm și să o bem. <laughs> nu pricep, nu zis. Pri. Hai să treci când stai spulică domnealui, domnul Alexandru Mărcuș, nepoțul meu, ce nu scoate o vorbă de câteva Credi crede că are tot dreptul să, să, să o cotească nefericit. Ațară a fost nânta cu un văr de al doilea din Galați. Ști bine asta ce este prezentat acolo și dunia cu Daria, e? Dacă trăiești încă și nu s-a dat cu capul într-o fântână, nu l putem socoti așa de nefericit. e așa, doctore. L-a lăsat, l-a omul iau sub protecția mea. Asta era da. Eu te o crezi că o glumă? Eu găsesc că și s-a întâmplat viețului băiat, noi din În Cine dragostii? Sunt nazvoi, sunt eu prea supărat. Asta e boală care se tămăduiește. Mai ales dacă doamna Ortac mă ia sub protecția. Da. Da, da, da, da. E, acum ca ne nepotul meu fiul trist să mergem. Da, doamna, da. doamna Ortac, aveți da, un bilet urgent da. de la doamna Glaia Argentar. Așa, da, mă cheamă fără întârziere la dânsa. Sunt lucruri care scrie aici, nu suport amânare, hmm. dar mă voi duce pe acolo, spre sară. Daria, draga mea, ai venit. Ce dar... bine, ce bine. Am atâtea lucruri să Și generalul, generalul vrea să te salute. l impresionat acolo pe terasa, cofetării. Ai pe terii. No. Ida, lasă să lăsăm pentru mai târziu lucrurile delicate. Mie mi se pare ciudat că prima veste pe care am auzit-o când am ajuns acasă a fost privitoare la chestia pe care eu o lăsatem la plecare. Dar care chestia? E chestia aranjamentului între mazul și maior. Draga glaie, dar aceasta e o simplă afacere între doi oameni. Ce interesează pe de ceilalți? E o ai dreptate, însă lumea... Lumea vrea să cunoască semnificația unor anumite poliți. Toată dărnicia domnului Mazu, de care aproape noi ne-am speriat atunci, se datorește maiorului. Crezi, dragă prietene că îmi face plăcere să ascult asta? spune mai bine... Cum ai petrecut la Viena? Povestește-mi în ce direcție v-ați deplasat. Ah, că avem să vorbim și despre asta, dacă te interesează. Da? E, ceea ce ți-am spus eu acum nu este ca să te tulburi, ci ca să te liniștesc. Celor care se ocupă prea insistent de afacerea asta, l-am făcut fi sigură rugămintea să o lase pe seama interesaților. Justiția, cu ajutorul bătrânului Mihai Dumbrava de la Adâncata, va clarifica totul. E adevărat. Bătrânul va pune rânduială și vorbele vor trebui să contenească. Nu, dragă, mea, vorbele nu contenesc. Căci Vasile Mazu are micile lui afaceri și în altă parte. Lai în are detate. Nu-i nici satisfacție, nici onoare să ai relații cu domnul ajutor de primar. Dumneata, dragă prietena, crezi că din pricina asta am rupt eu legăturile cu tatăl meu? Ne afacerile lui personale mi erau cu totul străine. Făcând reflexia aceea, cred că domnul nu s-a gândit niciun moment la mine. Ei, poate că nu. În fine, sunt pentru asta alte momente mai potrivite. Îmi închipui că prietenul nostru s-a hotărât să-și facă o confesiune generală, nu? A avut un confesor plăcut care s-ar cuvenit să fie și înțelegă. Oh, dar este, dragă, dar este. Dacă e să nu-mi explic picăturile de o travă care mi se servesc. Ei, dragă, știți, iartă-mă. Eu nu sunt neliniștită din partea lui Cantacuzi. Știu să descifrez ceea ce este între el și mine. Aș vrea să înțeleg ce rost are aerul de rezervă și oarecum de ostilitate ce îi arată altcineva după întoarcerea lui din călătorie. Eu am văzut nervos și cred că din pricina. Dar care rezervă? Care ostilitate? Fii, dacă profesorul se simte jignit cumva, sunt gata să-i dau toate explicațiile și să-i prezint toate scuzele. Eu sunt complex străină de asemenea lucruri. Viața mea, aglaie s-a pecesuit definitiv în preocupări de altă natură. Pot mărturisi, ceea ce se va părea de necrezut că sunt mulțumită cu ortac. Natural, am fost obligată să cobor cu mult mai prejos de nivelul pretențiilor mele de altădată, dar se pare că viața ne obligă pe toți la asemenea concesiuni, nu? Așa că nu înțeleg care rezervă și care ostilitate. Când și cum s a comunicat domnul Cantacuzina asta? Dar nu-i nimic, dragă prietina Nu fi agitată. A fost desigur o părere. Ai să vezi pe canta cu zin și ai să E deci, cu condiția să fii și dumneata de față. A, nu. Nu știu dacă e nevoie să fiu și eu de față. Se va vedea atunci dacă nu sunt deprisos. Da. Adevărul e că... Deprisos pare a fi numai această prietină care se grăbește să te îmbrățișeze și să plece. Ce faci? Nu mai stai? Nu, nu. Uite, vine generalul, vine generalul să-ți sărute mâna. iată -i. Da. Iată. Mă grăbesc să adresez omagi, unei atât de seducătoare, doamne. Domnule general. Pretind apoi să nu se uite drepturile mele vechi pentru sara balului. Adică primul val. Dragă, domnule general, eu nu uit niciodată nimic. Nici eu. Așa că ne vom revedea la serata care se dă în onoarea dumnei Cred că s-a fixat definitiv. Săptămâna viitoare, ultima zi a lui novembrie. ta ești tata. Da. Dar Cred că ar fi tare potrebi să vorbești cu mai Nu mai decât. Dar de ce numai decât? Tare bine ar fi să vorbești ca să-l convins să, convin să onoreze niște poriți ce se află în mâna mea. Dar chestia asta nu mă interesează. să te intereseze, drăguța mea. După ce te aud, se amestecă aici bătrânul de la adâncata. Și atunci să știm mata, că se pornește aici un proces ce poate provoca scandal. Ah! Bon, și neacul a mă urmăriște cu întâlgire. Acum și-a adus și nepotul. Îl pune și pe ăsta, pe mea. Numai că băietul nu e major, așa că am să cer autorităților să mi-l predea. O să am eu grijă de el. n mai bine să vorbești singur cu mai ori? Nu, nu, mai decât Ia bine. Când nu e mai bine să plec. ia ti uita. Să mai plec. Ia-ți uita, domnul mas. Da, da, da. Și căuțești. Păi, și zici, mă, sunt bravo, îl găsim tot mai vorbim de el. <laughs> Dar nu-i fost mai potrivit să se învățeșeze la proție. Eu plec, mă, mă vățește eu și la proție. Când? Este vrem, este. Eu nu vorbesc de judecata de-apoi. Eu vorbesc de judecata oamenilor. Ca să dai seama de paralele muncite de răzești pe care le-ai pus în două case de la careturile lor. Să dai seama de câștigul chiriilor pe care nu le-ai întrebuințat în folosul Să dai seama de zestre bani și lucruri pe care am dat-o mâna pe care ai pus o de ea în pământ înainte de grebe. De un copil german și bolnav pe care l-ai ce l în lume Ca să-i moștenești Lăsați mă faci vreau să plec. Ia stai, ia stai Nu cumva ai venit, omule Mazu Ca să-ți încasezi polițele Mă bucur foarte Mult, foarte mult Și sunt la dispoziția dumitare De-ndată și îmi pui în mână Zestrea și socotelile De care vorbește Așa. Apoi de o lună și mai bine Am aflat eu de la negustor De la meseriaș și de la slujba și de la meșterești dumneata prin târg. Și cum îi jefuiești da, de paralele, da, Până de acum nu m-am interesat că acum mă interesează. Cu dreptul meu și să policii și cu legea-n mână, n-am da, amătepit nimeni. E... Nu! Apoi să-ți tineri! La pământul, măi stai ți tineri! afară, să afară Nu! Nu, despre vată asta la proces! Emil... Mi-e poți să de scăpare. Hai. Am auzit. Am auzit tot. Nu-i frăție, nici ștai ce Am s spus n să scăpare! O să nu urmărească și în gaură de șarpe. Nu mai acord dacă intrăm junglă în fost și Ia, acolo Acolo nu mai este niciun dușman. Tu nu știi ce vorbești. Hai să vezi. Asta e singura noastră scăpare. Și pe tine te aușelat, te-au mințit. Ce viață e șosei. o dată! Hai lasă, lasă-mă acum, lasă. Hai. Acum trebuie să îmbrac mă fac frumoasă. Mm. Trebuie să merg la serata doamnei argintar și a generalului. Iată și pe bufonul laic like, am tapus din... Nu cumva îți cauți eleva, prințule... Iar acum a intrat cu noi și a lăsat în cabinetul doctorului. Acolo e un loc de refugiu când avem dureri de cap. Am zărit-o pe doamna Orsa. Nu părea să aibă nevoie de un refugiu. Nu-i așa? V-ai observat și dumneavoastră, nu-i așa? Aparite, eu făcut senzații, eu lumina din noi. <laughs> Doamne, Doamne ce îndeplinirea unui ah. vechi contractant? Da! Primul val al valului. n aș fi uitat de tine. V-am mai spus, nu uita niciodată nimic. <laughs> <laughs> Sunt fericit că mi-ați acordat aceste câteva tacturi. Domnule general? <laughs> Mă închină în fața și mai gentile finis. profesorul meu. Da, profesorul dumii tale dezolat că mi a putut saluta mai curând. Mm, da, sunt bucuroasă să-l văd și mai târziu. Să nu fi mirată dacă te declar că am întreprins o adevărată urmărire. Cred, cred, e, e o obișnuință vânătorească, nu-i așa. De ce ești frăutăcioasă? Da, găsești. Glumesc. În orice caz, vânătorul devine victima. A, domnule, canta cu zina. Asta nu e în firea lucrurilor. la altfel, n-ar fi nimic de mirare. Mm, nu știu la ce se gândește profesorul meu. Bănuiesc că poate să-mi ceară o explicație, nu? A, nu e aici locul și, în orice caz, ar trebui să-i cer eu lui întâi una, Dar eu... A, nu, nu, nu. nu. Intrebat, nu intrebat, nu. am vreme deocamdată decât să-ți mulțumesc pentru florile pe care mi le-ai trimis înainte de plecarea adunitale, Deci înainte de nunta mea, au fost cumva flori de mormântare? Cum poți crede asta? A, nu cred nimic. Văd numai venind un inamic al dumitale, adică partenerul meu de dans, domnul Alexandru Marcuș. Îmi dai voie? Așa, <laughs> te doamna ortacă. Marcuș, oh, Ai e cea mai frumoasă pereche de care te poți Marcușa. Domnule, Marcușa. Da. Domnule Marcușa, nu mă privi așa. De ce? Pentru asta e nevoie să fim singuri. Nu? După dans, eu trec pe terasa dinspre grădină. Dumneata fii bun și Adam din cabinetul doctorului Antila. Vor fi acum. Da. Thank <laughs> you. Știi, doctore, că fața asta nu stare să facă o prostie. Tot ce se poate, o dragă. Văd, Rudi, că vorbește înțelept ca totdeauna și lași lucrurile să meargă singure. Dar eu, ca și sora mea, gata, avem obiceiul să stăm câteodată împotrivă. Ei, dumneavoastră aveți totdeauna dreptate. Lăsați-l și pe băieți să aibă odată. Dar nu e vorba de băieți Rudi. E vorba de dânsa. Ea așteaptă poate palate încântate și e? nu poate găsi decât o ogradă cu porțele căzute. După ce trece de și viței care pas. Da, pe sora mea, e în stare să bată Rudy. din picior și să ia pe băiat de urechi. Eu socot că-ți faci nălucă și nu poate să se întâmple nimic. Dar nu ai văzut ochii? Vorbesc de ochii ei, nu, ai văzut. Nu, îi cunosc pe nepotului tău și mi te ajuns. O rudii Rudy! Rudy. Ia, ja, am crezut că mai bine. Mă aud decât un glas, Dânci. Dar da. Da. <mim> Atunci, ce voi ai să aud? Trec să sub să Se eliberează înspre mărire de la miezul E fiind în stare să faci ca ele? Ești sigur. Ești sigur că -ci. Îmi ești tare dragă. Ai putea să mă iei și să mă duci în oamenilor și al lui Dumnezeu? Păi, Daria. A, sau poate mai întâi și mai întâi. Ar trebui să ne vedem unde ne putem întâlni singuri. Asta ar fi foarte potrivit. <laughs> nu e așa. Însă eu aș vrea... Aș vrea mai degrabă să ne simțim sus, sus. Și să spunem că pasările să-i Daria. Nu, Daria. Nu, nu, nu, nu te rog. Du-te, du-te, du-te, du, -te, du, -te, du, -te, du -te. Vreau să rămâi Ești singură aici? Nu, oh. doamna. Desigur, nu pe mine mă așteptai. Nu ne taiești prințile, totuși să știi că te aștepta mă trimis doamna Barboni, nu mm -hmm. pot să te ascund că mi-a dat a înțelege și unele lucruri cu totul neprevăzute pentru mine. Mm. Se pare că debutesc printr-o dezamăgire. Poate mă înșel? Nu, oh, nu, nu te înșel, domnule Cantacuzin, însă nu e ah. Aș putea să-ți declar că nu înțeleg tocmai bine ori. N-am auzit bine? N-ai auzit bine și ai înțeles? Ceea ce s-a întâmplat acum o clipă nu-i nimic Poate am prevăzut eu însem totul Și e mai bine că e așa Faptul poate avea și o altă explicație Dumneata ești un om fin, nu? Și bănuiesc că nici acum nu ți-au scăpat vicleniile unei biete femei Întâia mea dezamăgire a fost atunci când M-a respins cel pe care l-am iubit totdeauna. de mea copilă S -s -s -s -s să fie oare cu putință Este, este, este cu putință și dumneata ai știut Foarte ciudat m pe mine însumi Dacă v-aș spune că am știut N-ai știut, n-ai știut, ai fost sigur Da, se poate, însă prejurările nu mi-au îngăduit să deslușesc bine ce era între noi N-ai vrut, n-ai vrut, domnule Tantacuzin, o singură dată mi-ai vorbit de jurnalul dumneitale și dintre acele notații pe care le numeai ecouri ale tristeței, adică ale vârstei, forme de a-nvinge marasmul anilor, mi-ai făcut cinstea de a spune doar una. Nu o pot uita. Cu vorbe și cu imaginație poți muri mai ușor." Așa scrieai, nu?" Se pare că amânările și meditația să-ți fi adus multă liniște, dar unele nemulțumiri și nedumeriri și-au ridicat în sus capetele lor de șarte, așa e? Se poate și asta. Viața ne supune la obligații de multe ori. Dumneata mm, da. ești destul de ageră ca să înțelegi că mi era imposibil atunci să accept situația ce mi se oferea. Un gest al meu cerea să fie urmat de o legitimare. Da. Era cu neputință Nu, nu mi-ar fi displăcut să deslușesc în favoarea mea Frazele nedeslușite Reticențele și tăcerile Ce au stăpânit vizita aceea bizară Din seara cu ploaie Îți amintesc? Am, Mi-amintesc foarte bine Zâmbetul dumitale Era greu ca o apăsare de plumb Ce puteam face? Ființa dumitale de atunci Numai tinerețe și dorință se învoluia în umbră ca un spectru. Parcă și lumina lămpii se micșora se Vorbe, vorbe și imaginație, profesori, Când te-ai dus să deschizi frosei, ce ușurat ai respirat când s-a auzit bătaiei în ușă. Parcă te gândisei că ar fi putut să vină altcineva. Nu mm. am avut timp să mă apropii de pian și să întorc spre zid fotografia doamnei argintar, ca să nu se mai vadă în cameră. Ce rost avea însă. Cu fiorare, ca de frig Am pus-o imediat la loc De pe păretele din fund Mă priveau și-mi zâmbeau Părinții dumnei tale Vornicul și vorniceaza Puteam eu oare Să mai răspund acelor priviri Și zâmbete din fechime Erau și alte piedici Cu tot ce s-a întâmplat Sunt convins că și dumneata Ai putut cetea în mine mm. Ceea ce a fost Ceea ce a fost există încă. Aș putea spune că n-am avut încă pentru nimeni un sentiment asemănător. Vrei să spui că mă iubești, domnule Cantacuzin? Asta o știi de multă vreme. Și vrei să spui că acum se pot găsi acomodări pentru situația noastră? Vai, prințele! Atunci tot ceea ce am clădit în jurul profesorului meu pe vorbele lui toată acea noblețe vieții spre care aspiră exemplarele rare ale umanității <laughs> au fost povești pentru simplicitatea mea? Nu, nu au fost povești sunt principii sacri noi însă suntem oameni Da, oh, nu înțeleg bine <laughs> Auzi, iau yeah. Hmm? Uite, Bine, bine să fie așa. Dar poate să nu mă supun. Ce vrei să faci? Hmm. Ce fac rațele sălbatice. Nu căutați să înțelegi numai decât această prostie. Fiind mai încredințat că nu te-am iubit decât pe dumneavoastră. Ah. Ah. Atunci, atunci putem pecetui un tratat de înțelegere? Putem. Ah, vă retrag, Daria. Cine e? Cine e? Tu ești mie. A, ce e? ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Da, s a întâmplat. Da, da, s -a întâmplat. Ce? După ce a ieșit... S-a dus la deal cu femeia lui Și eu am așteptat așa. Am vrut să te văd și să-ți spun Că mă întorc la adâncata la munici da. Dar am știut care să vin înapoi El! A venit așa cum am mănuit Atunci a venit asupra mea cu bățul Și m a poruncit să plec să dispară Altfel mă dat pe mâna judecătorilor de Pentru mie. că zicea că M-am unit cu dușmanul de la adâncata Să-l fac de rise în fața lumii Și să-l sărăcesc a vorbea, vorbea și a împingea cu bățul și când a venit asupra mea, i am, îndată o lucrătură scurtă în ochi, l cu arătătorul și cu inelarul, a strigat odată răgușit și-a căreșut. Hai, uite, vino, vino. Vino. Vino. Aici, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? S-a lovit cu tâmpla de viață Uite-te la el, aveam un răsufl Poate să rămână de pe viață Ce-ai făcut? Ascultă bine nu, nu mai stai aici Chiar acum te-ntoși la adâncata. De ce s-a întâmplat acum așa aici? Nu știe nimeni Să nu știe nimeni, au tu? Nimeni. nimeni Și după ce ajungi la adâncată te odihnești și pleci. Unde mi-ai fost? Nu ți-aduce aminte de povestea de demult când am hotărât să ne ducem amândoi în lume. Ăsta-i blăstăm copiilor, fără mamă. Nu, nu mă duc. și eu după tine, Emil. Însă tu du-te întâi la adâncată. Hai, hai, du-te. Nu, stai, stai. Stai, nu te duceți Stai. Nu mă lăsa aici. Am să merg și eu cu tine. Du-mă cu tine. Nu mă mai întoarce. Am ajuns la iadul de care ți-am vorbit. Ne dăm la fund până la porți și trecem dincolo, spre locul fericit. Nu ne mai găsește niciun pământan. Hoare, vin. Nu Numai eu știu să te duc. Lino, de par, Ah, dia, a luz vem de esqui. Então, andajando, que tem ne e põe pe templa, te perde. Sino se no mi Nu mi-a fricat Nu Ocul unde nu s-a întâmplat nimic sau Târg Moldovenesc din 1890 de Mihail Sadoveanu Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Distribuția a fost următoarea Lai Cantacuzin, Alexandru Repan Daria Mazu, Mirela Gorea Aglai Argentar, Gina Patrici, Generalul, George Constantin Frosa Barboni, Dorina Lazăr. Rudi Barboni, Constantin Dinulescu. Grigore Mazu, Ștefan Mihailescu Breila, artist emerit. Majorul Ortac, Corado Negreanu. Capitanul Catarama, Dan Damian. Matei Dumbravă, Nicolae Lucian Botez. Bătrâna, Mia Macri. Emil Mazu, Dan Condurache. Moș Iordache, Mihai Mereuță. Alexandru Mărcuș. Sorin Gheorghiu, în alte roluri, Mihaela Gagiu, Sergiu Demetriad, Violeta Berduc, Gheorghe Pufulete, Crânguța Mania, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Lucian Constantinescu. Regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică Inginer Tatiana Andrei Cic. regia artistică Cristian Munteanu.